Ur gorostiaga eta Laida Mujikaixo egunon. Egunon. Egunon. Beraz gaur Ziburuko ikastolan e, bildu zarete, e, aurkeztu berri baituzue sortu berri den sustengu komitea eta baita ere elkarretaratz batetarako deia egiten baituzue, e, pitching bat, e, ba, gure entzulegoa kokatzeko, esplikatu zertan den e, egun Ziburuko ikastolan. Bai, bo, gaur egun uh, ikastola ausitan da. Uh, Rikotxak auziperatzen gaitu. Itzarmena, beraz, uh, lekuontan egoteko uztailan bukatzen zen, uh, baina ez digu beste aterabiderik proposatzen. Gu, uh, gu proposatu zigun duela urte batzuk uh, sortu ginolarik ikastola, beraz, uh, polpetitan fans sortuko den, polpetitan fans hortan uh, uh, kokatzea sortuko zelarik. Bainan, uh, orain ez da oraindik dik egina polpetitan fans hori, baina kanporatzen gaitu hemendik aterabiderik eman gabe uh, eta engaiatu zen, hau, zen behin betikoa, beraz gaiatu zen, zerbait atera bidiraten atxematea, eta horrez dugu atera biderik. Hortan guk galditzen dioguna da, hori ez uste hemen denbora gehiago edo beste zerbait proposatzea. Guk proposamenak egin ditugu, baina beti ezezkoa jaso dugu. Hori, jakinik ur, e, irailan sartuko direla aur gehiago eta orotara e, amabi aur izanen dira, astapen batean amasei e, izan behar zirelarik hori da. Bai, ikusi e, e, de dela bate evidentea e, soentzat, e, ari arigirara mintzatzen lur eta ikasoa eta beste bana, azken dian bi eta bost urte arteko aurrak dira beraz, e, eta burasoak ez dira denak e, garai bate izaten alt ziren militanteak e, beraz zaila da e, sekulako presunea da e, ez jakitea heldu sartzean nu izanen duzun zure aurra e, eta beraz bon, Egia da batzu beldurtu direla, bana espero dugu bon, jendeak atxikiko duela eta guk argiki irraiten dugu helduden sartzean ziren ziburun ikastola bat izanen dela, e, nun ez dakigu, baina ikastola bat izanen da, seur ziburun. Beraz, hauzitegiek e, e, entzun dezatela EPE bat behar dugula, eta eta ez padu entzuten, bederen, bere ingurukoek eta herrikotxak entzun dezan, e, soluzione bat behar dugula, EPE motzekoa baldin bada ere soluzione bat behar dugula, eta ez dugula onartuko ikastola bat estea. Gaur egun Euskarak duene goera ikusita Ipar Euskal Herrian, Euskararentzat kriminala litzateke ikastola bat batzistea, beraz ez duugu onartuko eta gure ikastola definituko dugu lehen bezala orain ere. Sustengu komitea beraz aurkeztu duzen gaur, ze funtzio izango du sustengo komite horrek eta norzuke izena eman dute komite horten. Bai, bo, pentsatu dugu sustengu komite bat sortzea pixkat e, gaia hedatzeko, ez? E, ba, erakusteko ez dela bakarrik gurasoena afera bat, baizik eta siburutarra initzena. Orduan bildu dugu ba, politika munduko hainbat jende, kultura mundukoa, arrantza mundukoa, erakusteko e, auzapesari hori ba, e, gaia jenda initzek unkitzen duela ez bakarrik gurasoak baita ere euskara Euskal Tzalak, edo sinpleki jendea ez duen hau zergaitik ez duen ikastolarik ziburun. Beraz, baditugu Xavier Martiaren arrantzalea, Maji Zubeldiak antaria, Iñaki Barloza ere, Gipuluren zerrendako autetxilel zaila ere bai, baditugu ere Manutxa ho, Donata Xapoloni, oiek, ja, bon, ez direnak ziburrutarrak, baina nabon behar, ba, jendak ongi dituenak, beraz, ala, helburua da, piskat, gaia idatza eta presio ematea azken finan auzapeari. Gaur egun auzapearekin ez duzuet inolako armanik. Ez gaur egun ez gaitu entzun nahi, ez du gurekin bildu nahi, aldiro bildu, azken aldietan bildu izan garela erik edozen gisa zer antzigun ulertzen zertarako biltzen ginen zenta gauzak e, segitzen zuten beti bezala ordan saiatu gira mediadore baten bitartez beste pertsonan baten bitartez berekin itzegitea baina pertsona horrek du erantzun berdina dela ez dela biderik hauzgiaren bezperan elgarretaratze bat ere eginen da ez eh, ziburun eh, eta bertan deia zabaltzen duzue Lelo argi batekin, ziburun ere ikastola bat? Bai, e, beraz, e, izaren da, agurrelaen amekan, atxaldeko seietan, erriko etxea intzinean, beraz, e, ziburut arguziak editu adira eta ingurukoak ere bai, sustengoa ekartzerat, eta azken finean, afera ez baita hauzitegietan konbonduko baizik eta ziburun berean, eta ziburutarrek atxeman beharko dute soluzioa e, hien ikastolarendako, eta biztan dena, kostalde guziko herrietan e, ikastola ditugun bezala, ziburun ere, 6.000 biztan dituen e, ziburun ere, ikastola bat izanen da. Ez dut galdetu, baina e, sustengu komitean e, edo norki izan eman dezake? Bai, bai, e, irekia da, jende guztiari, sustengatzen susten gaituzten e, guztiei, bai ziburu-terra izan edo, edo ez. E, beraz, petizioa edo ea, lortzen dugun a, interneten a, sartzen edo bestela, e-mail ere, aien izen abizenak, e, igortzen aldituzte. ziburuko.ikastola, bildua, otmail.fr Bami esker?